Pista 19. Enigma Otiliei de George Călinescu Cunosc o familie care ținea o decrepită de asta numai pentru că știa că are bani. Când a murit, însă n-au găsit nimic. Știi de ce? Ia să văd dacă ai fler. Felix ridică din număr. Avea amant, puiule. Avea amant un cocoșat cu care făcuse și doi copii admirabili, cel puțin ca Nu știu ce învățați dumneavoastră la medicină, dar cocoșații fac copii albi, planturoși, cu pielița ca de chiparoasă și crin ca de plantă ținută în pivniță. Mor însă matematic după un an. Ei, eu nu mă întreb la cine rămâne Marina dacă, doamne, ferește, lucrul e inevitabil, moare costache. Cine se păcălește sau cine se procopsește? În locul dumitale, eu aș pipăi terenul, aș trage-o de limbă. Am văzut că Marina ține la dumneata. Să văd ce bani are. Dumneata ai putea să o iei foarte bine. Ca student, ai în ea o comoară, fără niciun ban pentru puțină țuică. Și pe urmă, în șmechere, rămâi cu banii. Dar e vorba, are sau nu are? Dumneata, ce zici? Niciodată, răspunse Felix, nu m-am gândit la asta și chestia mi se pare inactuală, bineînțeles pentru cel interesat. Ar trebui să moară Moș Costache, apoi ea, sunt prea multe evenimente de așteptat, mi se par foarte solizi. Bine, bine, noi lucrăm cu probabilitățile. Ia să presupunem că eu care am experiență și dumneata la care țin ca la un frate mai mic, facem un pact. Dumneata observi, eu pilotez, apoi împărțim beneficiile. Evident, e o loterie, dar o loterie cu toate numerele câștigătoare. Trebuie numai răbdare. Numai cu asta nu trăiești, dar dacă vrei, mai joci și la alte loterii de astea. Poate veni vremea când toate să se treagă deodată atunci trebuie să fii pregătit dumneata ești doctor pentru numele lui Dumnezeu și știi ce e viața Vax ai trecut de o anumită vârstă începe teșugurile. ba un reumatism, ba o gută, ba inima, ba rinichi într-o bună zi, pac și nu pică unul ci toți de vârste apropiate e statistic, e științific ieri la pogni pe Simion, se curăță la sigur, fac prin soare mâine pe moșcostache și nici ceilalți nu o să trăiască o mie de ani e rândul nostru al tinerilor să ne așezăm la masa vieții da, dar trebuie să fim pregătiți să nu lăsăm lucrurile de azi pe mâine. Bătrânii sunt și reți, escroci, ți-o spun eu ca avocat. Au dușmănie declarată pe moștenitori. Un bătrân care toată viața nașteu să se folosească de averea lui, gelos pe tineri, face farse de pildă, lasă averea la o biserică sau la alte instituții și mai neprevăzute. E frumos ca o să-și fi consumat aici tinerețe așa apoi să rămână pe drumuri? Tocmai când e mai încântătoare și are nevoie de lux? Nu cred eu că moș nu n-o să aibă grijă de ea," spuse Felix puțin atins. stănică îi surprinse momentul de slăbiciune. E în stare, e în stare, nu-ți face iluzii. Bătrânii au psihologia lor. E de datoria dumitale dacă zici că o iubești pe Otilia să pui umărul să creem aici o atmosferă sănătoasă, pentru ca succesiunea, când o fi, să se deschidă în mod echitabil. Ori vrei să pună mâna soacră mea pe toate, pe averea în fonda Otiliei. Dumneata știi că restaurantul a fost cumpărat de moș Costache cu zestrea nevestei lui?" Era, de fapt, dreptul fetei. Felix făcu un gest de protest la injustiție. Stănică atacă problema mai adânc. E din partea dumitale o faptă de moralitate. Fata asta dulce, delicioasă, trebuie ferită de primejdi, de ispite. Fără nimic și nimeni pe lume știe ce face Otilia, ce e îndreptățită să facă? Se aruncă în brațele lui Pascalopol, asta face, și îi dau dreptate. Stănică, încredințat că a pus punctul pe ei, închise cu zgomot tratatul de medicină. Felix se întunecase mai mult, iritat de readucerea în chestiunea cauzului Pascalopol. Ce pot să fac eu?" zise el plictisit. Nu pot și n-am căderea să mă amestec. În curând voi fi major și prezența mea în această casă va trebui să înceteze." Nici nu trebuie să faci nimic, să ai numai încredere în mine, să-mi ușurez misiunea, să mă las să fac fericirea Otidiei și a dumintale. Eu aș voi să-l ajut pe Moș Costache, să-l învăț cum să facă lucrurile. Nu vezi ce prostii face? A vândut-o imobile până acum, cu sume mari. I-a primit bani în mână. Știu sigur asta, doar am vorbit cu cumpărătorii. Ei bine, ce-a făcut Moș Costache cu banii? I-a pus la bancă? Nu cred. Îți închipui că eu n-am colindat peste tot? Bătrânii, domnule, nu depun banii. Ei vor să fie siguri de ei. să aibă în labă, de aceea și vând. Vor să-i manipuleze, să păcălească pe moștenitori. Bătrânii groapa, amice, eu fac prin soare cu dumneata că moș Costachea a îngropat undeva banii." Dar unde? asta e chestiunea. N-ai mirosit nimic? Nu bănuiești nimic?" Nu, nici n-am gând la așa ceva." Stănică îl scrută neîncrezător și râse tactic cu capul lăsat pe umăr. Hoțule, nu zău. Nu prea-mi să te cred. Am ajuns la convingerea că ești fiind de tot. La dame cel puțin ești maestru. N-am făcut în doi ani cu Georgeta ce ai făcut dumneata în cinci minute. Ăștia care au succes la dame se pricep și în lucruri bănești, contrar părerii comune. Dar să zică n-auzi, nu vezi. Eu te întreb așa, să văd dumneata cum judeci. Unde să-i fi ascuns? În casă nu cred că-i ține, zise Felix dintr-un sentiment de solidaritate cu bătrânul. Avarii îngropă banii prin grădini. Ei, asta în povești, nu aici la oraș. Crezi că eu nu m-am plimbat prin grădină? Nici n-aș crede că îi ține în casă. Însă să știi că aici sunt ascunzișuri pe care numai el le știe și soacră mea, ascunzișuri de casă veche. Ai să vezi că bătrânul nu face foc iarna să-l tai în cutare sobă, ceea ce înseamnă că e frică să nu iardă bănetul ascuns în apropiere. În definitiv, treaba lui, vorba dumitale, cum își așterne, așa doarme. Eu, unul, n-am niciun interes. Mă ocupam și eu așa, ca filantrop pentru binele lui și puțin și pentru Olimpia. Am, ca să zic așa, un mandat moral, să apăr interesele generației noi față de cea veche. Fiindcă Felix dădea oarecare semne de plictiseală, stănică se ridică și chiar trecut pragul, dar se întoarse din nou, ceea ce vrusesem să spun, tocmai aia nu ți-am spus, te invită Iorgu mâine seară la restaurant, vine și Moș Costache. Are omul ăsta o fată care i-a turta și a găsit pretext ca să dea o masă cunoscuților, în vederea că a devenit proprietar. Mai mult pentru asta. Tocmai dumneata care e mijlocit, ca să zic așa, afacerea și Moș Costache sunteți eroi serii. Vin și eu, nici vorbă. Nu cred că am să pot merge. Refuz nu se poate. Am ordin să te aduc. Mai dă dracului de examene. Mi se pare că o să-ți arăt o fată faină. Încredințat că a aruncat argumentul suprem, stănică ieși pe ușă majestos. Într-adevăr, Felix se duse la restaurant, fiindcă moș costacheții nu neapărea să fie însoțit, și apoi pretindea că trebuie să închidă casa peste tot cu cheia, fiindcă a aflat că umblă niște hoți care se introduc prin case și așteaptă acolo ascunși până când pleacă lumea. În șambrul în care Iorgu oferea, plin de mulțumire, masa, Felix a avut surpriza și neplăcerea să întâlnescă indivizii cei mai puține acordabili. Venise Georgeta, generalul, Olimpia și chiar Titi, adus-o însoțească, explicau ceilalți pe Olimpia până la sosirea lui Stănică și să facă portretul lui Iorgu. Era și Weizmann, studentul, care îl lămuri pe Felix că făcea dantura familiei pe un preț absurd de avantajos. Nevasta lui Iorgu era o femeie grasă, enormă, cu fața severă, hindenburgiană și părul roșcat adunat într-un coc ridicul de ascuțit. Părea binevoitoare, cuvincioasă și de origine germană. Fata, care da pretext sărbătorii, nu era de față, fusese culcată de mult. Mai participau câteva figuri necunoscute, un frate de-a lui Iorgu, un ofițer cu râs încântat, Ostentativ, optimist, o sora doamnei Iorgu, doi bărbați maturi, corect îmbrăcați, dar cu aere de flăcăi bătrâni. Unul se prezentase ca maestru caligraf și Iorgu comunicase asistenței. Carta musafirului constă în a face inscripții, afișe, liste de mâncare, în felurite caractere. Situația lui Felix fu din cele mai penibile. A săruta mâna Georgetei față de Olimpia și de generali se arăta ca o operație desperată. În sat, Georgeta cât și generalul avut răpurtările cele mai cordiale. George al privi cu aclamații și generalul voi cu orice echip ca Felix să se așeze lângă el. Titi nu dădu niciun semn de supărare, făcu el însuși un salut din mână lui Felix, cu obișnuitul lui aer placid și timid, părând a fi uitat cu desăvârșire incidentul. Cât despre Olimpia, ea nu făcu nicio dificultate morală, ocupată să admire multele brățări ale doamnei Iorgu, care scotea greoi și cu multă amabilitate bijuteriile spre a face plăcere musafirilor. Totuși, Felix era tulburat. Titi se afla exact în fața lui de cealaltă parte a mesei, cu niște bucăți de hârtie de bloc pe care își propunea probabil să treacă la nemurirea Agapa, să stea de vorbă cu o familiaritate pe care nu și-o putea reprima cu oricâtă sforțare la ipocrizie, între privirile lui Titi și ale generalului i se păru lui Felix un chin nou. În ochii lui Titi nu citi decât o mahmură, enigmatică lipsă de gândire. Generalul fu cântător în chipul cel mai jenant, își vârâse un braz după acela al Georgetei, și altul după a lui Felix și făcea lăgătura de unire între ei, vorbindu-le încet. – Bonjour, amii”, zise. Am așteptat să te mai văd și nu te-am mai întâlnit, păcat. Muncești mult în chipul. Însă te rog eu, nu exagera, ai timp. Ce zici? întrebă el pe Georgeta: Muncește mult? Așa cred, răspunse Georgeta. Vezi? reproșă generalul. Totuși, e frumos, e foarte frumos ce faci. Nu, nu e nevoie însă să spărăsești prietenii pentru asta. Domnișoara Georgeta mi s-a plâns. Sunt dator să spun că ai neglijat-o. Generale, ești un galant incorigibil. Am gust să te sărut. Apoi se mărturisi la urechea lui Felix. E o fată delicioasă, o fată bună, plină de virtuțile antice. Papa, reproșă Georgeta în glumă. Zic virtuți, corectă generalul, în sensul de perfecțiune. E femeia perfectă, totală, nu o matroană, pentru Dumnezeu. Va să zic că noi suntem matroane, bietele femei măritate, crezul Olimpia că trebuie să obiecteze pentru întreținerea convorbirii. O, oh, madame, deloc! nu avem dreptul să calomiem femeile înainte de a le cunoaște posibilitățile. Georgeta fu cam îngrijorată de această conversație, ce putea degenera în altercații cu o femeie ca Olimpia și ca să înlăture răspunsul generalului, luă o bucățică de șvaițăr și-l vârâ cu vârful degetelor în gura acestuia. Generalul prinse șvaițărul și întreacăt săruta și degetele Georgetei. Fata se pregătea să-i mai astupe gura cu altă bucată, făcând și ea la fel în scopul stimulării când sosise Primejdea nică. Primeștia era înlăturată. Să mă am întârziat, dar de-abia am scăpat de socru meu. Olimpia, ce să-ți spun, iubitul tău tată, e imposibil. A aruncat pernele pe fereastră, a sfâșia cerceafurile, a făcut un tambalău grozav. Ce are? întrebă Madame Iorgu. Stănică râse. Are gargă un Madame Iorgu ce să aibă. Ea a intrat în cap că Duhul Sfânt prigonit de oameni, s-a ascuns în cearceafuri și se supără când bați cu bățul, plapuma și celelalte. Astă seara n-a vrut să se culce, fiindcă rufele n duh, fiind spalate cu leșie și persecutate. M-a văzut pe mine cu batista asta și striga zori nevoie că Duhul Sfânt a ascuns în ea și să-i dau să doarmă pe ea. De-abia l-am potolit. De ce nu-l duce într-un sanatoriu? Observă Adam Iorgu. Ofițerul râse zgomotos. Ce sanatoriu? Balamuc! Nu și-a făcut injecțiile. Această ieșire negioabă făcu pe toți să tacă din respect pentru Olimpia, care încruntase sprâncenele. Felix reținut totuși la calomnie cu injecțiile și un raționament îi străbătu repede obscuru prin minte. Hai mai bine să ne veselim, îndemnă stănică. Toată lumea să trăiască și în special roii serii, am numit pe iubitul nostru Conu Iorgu cu familia sa și pe simpaticul meu Moș Costache, e compania. Ce gândiți dumneavoastră? Conu Iorgu a devenit proprietarul celui mai rentabil local de noapte, iar Moș Costache a încasat parale bune. Spune drept Moș Costache, erau noi hârtiile frumoase? Unde le-ai ascuns? Unde le-am ascuns eu nu le găsești dumneata, glumi cu maliție Moș Costache. Doar nu le-ai depus la o bancă să dea faliment sau părli mulți. Stănică examină în fața lui Moș Costache spre a-i surprinde reacțiunile, dar acestea înghițea de zor cu lăcomia aperitivele. E bine să fii bogat, dar e bine să fii și sărac. Fiecare stare cu avantajele ei. Azi, dacă ai bani, nu știi ce să faci cu ei. La bănci nu mai sunt siguri, acasă te pradă hoții, să-i cheltuiești în bolnăvești să nu-i cheltuiești la cei mai ai. De asta se vede, observă Olimpia ironic, nu faci tu avere, ca să nu-ți să știi că da, zise stănică prefăcându-se coian serios. Nici nu știi ce se poate întâmpla. Iată un caz tragicomic. Unul are câteva sute de mii de lei pe care nu vrea să-i depună la bancă și îi ține în casă. I-a pus pe undeva prin sobă sau într-un dulap între două scânduri așa ceva. Spune dumneata moșcostache unde se țin banii de obicei. Unde nu-l taie capul pe ticălosul de moștenitor. Toți râseră iar stănică în gândul lui făcu pe bătrân pe zevenghi. În sfârșit, i-a pus pe undeva prin casă, unde poți doar să-i pui în pivniță, în pod, sub saltea, etc. Ei și servitoarea șters parchetul cu benzină, uitând să deschidă geamurile. un chibrit aprins a căzut pe dușumea și vaporii de benzină au luat foc și toată casa a fost scrum în două ceasuri, cu bani cu tot. Morala? Nu pune banii de unde nu poți să-i scoți imediat. Stănică încercă să fixeze în ochi pe moș costache, care continua a părea nepăsător, însă mânca cu o repeziciune cam nervoasă, evitând să ridice privirea. Să știi," își zise stănică detectivistic, că l-am prins pe moș, îi are în casă banii." Domnule," zise el tare, sunt oameni care strâng o avere în lăzi și nu prinde veste când moneda este din circulație, rămânând ca tinichea goală. Dar, o să iasă acum o lege, am auzit eu teribilă. Statul are nevoie să circule capitaluri. Dacă le țin ladă, frustrez societatea de posibilitățile închise în ele." Ei bine, statul te forțează să declari ce parale chemându-te să preschimbi notele. Nu le aduci treaba numită lei pierzi. Dacă însă îi aduci, atunci ești obligat să împrumu statul cu atât contratitluri. Ești deștept, dumneata. Cine a inventat legea asta? Zise Moș Costachie cu indispoziția indispoziție abia acoperită. Stănică devenie locvent. Asta este o metodă clasică de a pune mâna pe paralele particularului. Numai un război să vină, cum se aude, și nu te întreabă nimeni dacă îți convine ori nu. Dacă m întreba pe mine cum să te aperi, eu ți-aș spune. Cum? Întrebă Moș Costache sarcastic, dar mâncând mereu. Trecând asupra moștenitorilor, în câteva părți, ca să nu atingi minimum impozabil. Sau, dacă vrei, le lași obligațiunile statului și dumneata mănânci banii. Moș Costache era gata să declare supărat că n-are nimic, însă Iorgu se afla în fața lui ca cea mai bună dovadă că primise bani. Se mulțumi să glumească. Când ești tânăr, n-ai bani și când ești bătrân, dacă ai strâns, te pândezi rudele. Asta așa e, aprobă generalul De aceea eu am hotărât să-i cheltuiesc cu tinerețea Zicând acestea, strânse de braț pe Georgeta și pe Felix Dar mai mult pe cea din tâi Mon general, prinsă ocazia Georgeta, Când îmi cumpere o blană? Întrebare improprie, răspunsuri, Răspunse galant generalul Cumpărătura e de mult făcută Vrei să spui când să te însoțesc ca să ți-o alegi? Olimpia privi pe Georgeta cu invidie și o curiozitate infinită Ca și când aceasta ar fi fost un animal apocaliptic Printr-o firească asociație, convorbirea a început să se desfășoare asupra copiilor, pentru care părinții strâng bani privându-se de toate bunurile ca apoi ei să-i risipească. Noroc în fată, zise Madame Iorgu, fetele sunt mai cuminți. Pe fete nu trebuie să le măriți, observă Olimpia. Uneori e mai greu ca cu băieții, știu asta din familie. Nosile le să se mărite. Dacă are noroc, măritându-se, dacă nu, e bine și așa. Perfect, zise Weisman, va practica iubirea liberă pentru plăcere proprie. În afară de Georgeta, Felix și generalul, care pufniră de râs, ceilalți priviră uimiți la Weisman. Olimpia în îl contemplă ca pe un monstru. Cum, țipă aproape stănică, să ții fata nemăritată? E o crimă, madame, așa să știi. E o crimă dublă împotriva vigoarei nației și a economiei. Cum să stea fata sterilă, să piară nația românească, să scadă populația? Și cu averea ce faci? În definitiv, ea e numai un împrumut al societății, care trebuie restituit. Bravo, aprobă Weizmann. Trebuie restituit comunității. Weizmann fu iarăși contemplat cu mirare. Dăm voie, corectă stănică, nu umbla cu socialisme de ale dumitare. Bunurile trebuie redate societății prin mâinile copiilor, ca să se folosească și generația nouă. Bați câmpii stănică, zise Olimpia. Asta e de la sine înțeles, că copiii au să moștenească. Firește, făcut voluminoasa doamna Iorgu. Iorgu însuși se aplecă prelucul unde ședeau generalul, Felix și Georgeta, și mărturisi cu un gest generos din mâini. Îi las fetei avere împărătească, Mititica. Stănica auzise, nu m-ați înțeles, strigă el, dacă mă împiedicați să vorbesc. Nu e de ajuns să-i lăsați fetei avere. Trebuie să o măritați, ca de avere să se folosească și altul. O mărităm, o mărităm, zise împăciuitor Iorgu. Întrebarea este, cu cine o eu aș vrea ofițer sau doctor," zise madame Iorgu. Doctor," sări stănică, uite doctor," își să mâna spre Felix. Lucica are opt ani acum, peste șase ani e nubilă și atunci lui este tocmai doctor proaspăt, băiat fain. Atât Iorgu cât și nevasta lui priviră cu simpatie și modestie la Felix, care găsea scena foarte penibilă și blestema în gând limbuția lui stănică. Olimpia însă părea nemulțumită și pe Felix îl surprinse asemănarea ei cu Aglae. Fata dumitale, zisea cu o mariție molatecă, trebuie să aibă aspirații mai înalte, un magistrat, un ofițer superior. Stănică pufni de râs fără să explice cauza. Iorgul, împăciuitor, închise discuția. Ce-o fi să nu ne uităm, să fie numai tânăr de ispravă să muncească cum am muncit și eu, care m-am ridicat de jos. Însă ce să vorbim acum de degeaba, că fata e mică, mai bine să bem în sănătatea ei și a tuturor. Chelnării, mobilizați la spatele invitaților, umplură paharele și toți băură. Generalul se amețise de-a de păstrând totuși dignitatea. Voia cu orice echip să vadă relațiile între Felix și Georgeta mai cordiale. Mă rog, Matale, insistă el pe lângă Felix, care se simțea jenat. Georgeta e o perlă, e o fată adorabilă, pe care ți să o cultivi, te invit să o cultivi. Îmi datoriște această finețe. Predau în mâinile dumitale o pupilă scumpă. În tot acest timp, Moș Costache, mulțumit că scăpase de insinuațiile lui Stănică, mânca harnic și bea mereu, sugându-și buzele groase, privind numai în farfurie. Madame Iorgu, căzând cu ochii asupra lui, crezute datoria ei să fie amabilă. Domnule Giurgiuveanu, am auzit că aveți o fată. Domnișoară, să vă trăiască, să o vedem măritată." Unde e acum? De ce n adus-o?" Moș Costache mormăi ceva, cu gura plină, în imposibilitate de a articula. Stănică lua cuvântul în locui. Otilia?" Unde e acum? N-are nevoie de noi. E la Paris. Stănică spusese ultimele vorbe triunfător, rotindu-și privirile asupra întregii asistențe. Inocentă, Madame Iorgu întrebă pe Olimpia. Studiază? Olimpia făcu o strâmbătură pe care Stănică o remarcă. Studiază muzica, zise el, făcând totuși cochiul ochiul spre grupul din jurul generalului. Așa? exclamă Madame Iorgu, fără să intuiască jena celorlalți. Trebuie să cheltuiești, domnule Costache, multe parale cu întreținerea. Moș e ceva în paharul de vin pe care tocmai îl ducea la gură. Stănică, făcând iarăși cu ochiul, explică. Are bursă, a remarcat-o un profesor care a stăruit pentru specializare și a condus-o personal, notați bine, personal la Paris. Foarte frumos, aprobă Madame Iorcu. Ofițerul, imprudent, intră pe neașteptate în vorbă. Parcă plecase cu unul pascalopol, moșier mare. Așa auzeam vorbindu-se, doar o cunosc pe Duduia, fată superbă. Felix se simție înăbușit. Georgeta, voi să salveze situația. Sunteți informat greșit, domnule locotenent. Otilia mi-a fost colegă de conservator. Este o pianistă excepțională. Olimpia, care dădea mereu semne de plictiseală, încercă să reteze discuția. Nu înțeleg de ce ne pierdem vremea cu astfel de nimicuri. Otilia, nici nu ne este rudă, nu e nici fata lui Moș Costache, e o... n-a să se sfârșească. Moș înroșindu-se bruz, bâlbâi violent. Să să să nu spui prostii despre fa -fa fata mea, stănică, își însuși indignarea bătrânului. Vezi ce comedii faci iubito, cum poți să spui asemenea prăpăstii când nu cunoști lucrurile? Așa e, o scuză stănică față de ceilalți, când o fată e crescută în idei greșite și în dujmănii. Familiile dumnealor nu se au prea bine, mă și de aici toată povestea. Ierou că nu e unire în familie, zise madame Iorgu, mereu placită și nepricepând situația. Felix fu foarte deprimat de această scenă, care îl atingea direct, deși cei de față nu se gândeau o clipă că el ar fi în cauză. Atunci își dădu seama că tot ce privea pe Otilia îl preocupa cu toate sforțările de indiferență pe care încerca să le facă. Georgeta, însă observase asta de la început și împreună cu ea, din finețe și din experiență, și generalul. Amândoi se străduiau să atragă pe Felix, folosindu-se și de Weizmann într-o convorbire străină de obiectul conflictului. Am auzit, domnule Felix, că la Balamuc, vorbea georgeta, sunt bolnavi foarte interesanți. Mi-ar plăcea să văd odată. Weissman interveni. Te duc eu, domnișoară. 80% din bolnavi provin nu din infectații sanguini, ci din cei morali. Constrângerea în materie erotică îți drungină creierul. Dumneata care ești o fată fără prejudecăți, dispunând liber de posibilitățile dumitale sexuale, ai să vezi dezastrele societății burgheze. Georgeta, deși cam încurcată de libertatea de a lui Weizmann, îl ascultă în interesul lui Felix fără să-i pese de ochirile celorlalți, aprobată de zâmbetul cordial al generalului. Felix era în chip distrat. Generalul găsit că ar fi potrivit ca Felix să se retragă și cu aprobarea recunoscătoare a acestuia, cei trei se ridicară. Moș Costache declară posa că vine și el. Familia Iorgu se arătă mâhnită. Putei să stai măcar la prăjituri. Într-adevăr, chelnării aduceau pe tăvi lungi și de argint mormane de prăjituri și de fructe. Pe fața lui Moș Costache se dădu o scurtă luptă de tonuri, apoi locomia învinse și bătrânul rămase pironit pe scaun. Georgeta și generalul conduse pe Felix pe strada pustie, ținându-l fiecare de un braz și silindu-se, într-un chip, care în altă împrejurare ar fi fost comic, să-l învioreze. Generalul părea afectat. Fetița mea, dar tânărul nostru mi se pare că e îndrăgostit. Așa mi se pare și mie," confirmă Georgeta în șoaptă, cu grija unei mame de a nu deștepta copilul. O, dar atunci e îngrozitor. Te invit să ai grijă de dânsul." Felix simtine nevoia de a rămâne singur, își l rămas bun de la cei doi care îl părăsiră cu cele mai atente și. apoi o luă înainte cu o necesitate neînfrântă de a merge, străbătu toată calea victoriei, pustie și se înfundă în șosea până la hipodrom. Pe măsură ce mergea și obosea, sufletul lui se calma și începea să aibă o viziune mai obiectivă a lucrurilor. Adunarea la restaurantul lui i i a apărut de o hibritate caricaturală. Moș Costache, avarul care vânduse localul, mânca la masa cumpărătorului. Stănică și Olimpia, hiene avide de moșteniri, făceau pe moraliști, Georgeta, curtezană, și generalul stricat bătrân îl ocroteau pe el care avusese legături cu Georgeta. Politețea mai mult, delicatețea lor, erau indiscutabile. Se vede că numai oamenii fără legi în viață erau în stare să preceapă situațiile fine, totuși ce penibilă postură. Și în mijlocul acestor adunături, el suferea și se indigna de calomnierea Otilii, care însă plecase într-adevăr în Franța, însă nu pentru studii cum pretindea cu o perfidie stănică, ci ca să se plimbe cu moșierul Pascalopol, așa cum afirma necioptitul sublocotenent. Moș Costache, se arătă atins de ponegrirea Otidiei, dar el însuși nu a ajutat cu nimic să-și clarifice situația. Ba chiar împingea Lacom la combinații cu Pascalopol. În această societate, mai de treabă era tocmai aparent teribilul, cinicul Weisman, care, limitându-se la orori verbale și la paradoxuri, le făcea totuși mici și discrete servicii medicale. Obosit, Felix se lăsă pe bancă. Aerul se învine ții, apoi se albi și lucrurile căpătară contururi. Un hrâșit monoton de tân, se auzi pe undeva și două faetoane de laptar matinal se îndreptară spre oraș. Se făcuse dimineață. Sufletul lui Felix se umplu de lanuri și hotărâri mari. Experiența lui nu se prefăcu în deprimare, ci într-o mare voință de a se ridica deasupra tuturor. Își puse în gând să facă astfel încât să nu depindă de nimeni, să nu fie silit să sufere trivialitatea nimănui. Nădăjdui orbește că Otilia se va păstra mândră până ce va fi liber de el însuși, ca atunci când prinde în mărinimie și fără nicio răsplată, să-i mână. Liniști de această hotărâre, se ridică de pe bancă și se îndreptă spre orașul care începea să fiarbă. Simion devenise atât de supărător, încât Aglaie se hotărâ să scape de el. Propriu zis, ea nu prea credea în nebunia lui și îl trata ca și când s-ar fi prefăcut ca să nu-i facă ei zile negre. Ideea de a-l interna într-un sanatoriu fu respinsă cu indignare. Cu ce să-l țin în sanatoriu? Are el vreo avere? Are pensia, observă stănică. Ce-ai zis? Pensia? Dar eu, copiii, cu ce trăim? În realitate, Aglaia avea destul avere, strânsă chiar din banii lui Simion, privat sistematic de orice plăceri. Stănică propuse în cele din urmă, cu oarecare prudență, de a vârâ pe Simion într-un ospiciu, deși, zicea el, s-ar putea afla că bătrânul are avere, însă el avea să facă rost de un act de pauperitate și apoi soluțiunea ar putea să nu convină, fiindcă e penibil să se știe că ai un sos la ospiciu, etc. Și ce?" zise Aglaia acru. Eu l-am adus în halul ăsta? Să se ducă unde l-au adus faptele lui." Într-o duminică totul fu pregătit ca Simeon să fie scos din casă. Weissman se oferise să îndeplinească delicata însărcinare după ce ospiciul fusese prevenit. Bătrânul avea să fie plimbat sub pretext oarecare, dus apoi la ospiciu ca spre a-l vizita și lăsat acolo. Istețul medicinii studiase bine chestiunea, conversând de câteva ori cu Simeon și și-a-l în cap câteva scene posibile. Aglaie strânsese într-un geamantanaș câteva lucruri de îmbrăcăminte, pe cele mai rupte și acum aștepta, în sufragerie, sosirea lui Weisman. Mai mult din curiozitate decât din simpatie, toței casei stănică olimpiatii Tiaurica se strânseră în aceeași încăpere, pe canapea și pe scaune, de-a lungul pereților și priveau ca la spectacol. Din când în când deschideau ușa cu o curiozitate avidă, lipsită de orice rușine Marina, plină pe față de făină, așa cum ieșise din bucătăria casei vecine. Simion, cu ochii exaltați, slăbit și cu barba crescută în șegeată, ședa la masă și sorbea lacom dintr-o ceașcă cu lapte. După ce sfârși de băut, privi în fundul ceștii mirosia apoi zise: „Aici a fost oțet.” Aglaie se supără: „Ești nebun? Ce oțet? Dacă era oțet, nu l-bei. De unde până unde oțet? Lui sus, lumea îi dă să bea oțet. Cu asta mă eu de când au apărut semnele.” Ochii lui Simion o îngrijorare și suferință, însă Aglaia nu trăda niciun fel de milă și nu arunca nicio vorbă blândă spre al Potoli. Din potrivă, fu din ce în ce mai iritată. Slavă Domnului, te-a ca pe un trântor. Cu ce-a fost mai bun, ani de zile, fără nicio bucurie din partea ta, a să-mi spui că ți-am dat oțet. Oțet să fie în inima dușmanilor. S-au arătat semnele, repetă mai tare Simion. Ce semne, tată, socrule? întrebă stănică, cu intenții psihiatrice, făcând cu ochiul celorlalți. Cine știe, poate dumnealui are dreptate. Trebuie să-l ascultăm.